د سوره تکویر دا غید آیات مبارکه اتم ناظمو نوو درس ده او تاسو اوریدل یو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی د ترمذی شریف حدیثو د دې صورت په ابتدا کې چې څوک دا وایي چې قیامت می پستورګو کته نه د دې صورتونو دیولولي یو یوذاکم صورت چیز امون شورو دے ترجمه ای دویم ور پسی سورہ انفطار ابیا بیو صورت پریجین ور پسی بل سورہ انشقاق وا اذالموعودہ تسؤلات کل چذ جوان دای خخکڑی شوی نہ تطوش بوکڑی اے اسلام نمخ کے داس سے تیاروا وګور دین لویزنا ورته په ویتاسو ګورې زناورو ک نر بچې دی او ک ماده دا سوکه په خلقي غرزه چا سینې سره جوخ کړي سوک پجال کي بچې دی او په خلقي راډي او غله په خلقي کې دي نو د انسانیت د مرتبه نه خلق ورتیرو پیدا پیداشوا او ژوندې په کندکی ورواچوله او خارې په واچوله او د دې د کول نو د دې غني وجو علماء او ذکر کړي د مشرکانو یو عقیده وا دالو له ولې ژوندې خه خوله وېدا دا د عقیده او د ملائک العیاذ بالله د الله لونه دي نو وی دا لونه لونه سره په وسکای ژوندې مفرزای ادام وحیدای به وېسباب سخری او یو وجهه لمو دام ذکر کړي د عربو د اسلام او د رحمت للعالمین دراتلو نمخدا طریقه وای نور خصون لوټ مار به کولو ذوب راجمش ولزور اوربا هغه غریب قبيله باندې حمله وکړه دا غیب بچی به قید کرا وسل زنان به وینځي کې به قتل کله بس دا گزارو ده دی نو یو قبیلی پا بلی قبیلی حملهو که داغی بچی و زنانه بوت لی بیا سلحو شوا نو طولی زنانه واپس شوی اده قبیلی دا سردار لور و نواغیوی زنن واپس کیگم آچه چا کم قبیلی تختولی وی سرپات شوا نواغ کافر سردار کسمو کا خورو چه زمان لور پیدا کیگی بس جونده بیخخو داده دی دا دا آر دا وجینا چه دادی دا سیولی وکل بس دا بیا پنورو عربو کم شوا بس خود جلولو بی پیدا شوا نجواندهی بی خخکا عدل تا گورو قرآن سا عجیبا داسکی مونگو تاوسر مخاتب ده او کمو سوچو کنو بیا بد دی پد ای تپوس خوبار چا نکی گی نسنگو وی جد جواندهی خخکلی شوی شو تپوسو شی نو ای مثال سر خبر سرگندی گی وی او بادشاہ بی مارو نو اته با ورته وی ج طالب د بنیادم او د معشوم غوخه چی دی خوڑ دی نه ته سمې گنا دا ستا علاج دی نو بادشاہ سره درواري مولا ناستو ناغله وی چې د شان چلله ناغوی چې بادشاہ بي روغي کیو معشو بيو غړو څه خبره غ فتوی ول ورکه جو دي خوري غ جدي جونده پاتیش فتوام ملاو شو سوک بدا سی جی ما شم با خرز کی یا رچتا دا سی بدنسیب و والدین رضا کل جی دمرا دمرا پیسے با در کو خو بادشاہ بیمار دے استازو دا بچے بولا زبح کو ای بچے خرز کو بادشاہ لده غوخی ضرورت دے قاضی فتوار کھا مور پلار خرز کل نو دا بچے چې زبح کو لدلے وی کسر را ہم درخواس کے ناوالی زی درخواس نو خلق چې پا مظلوم یا بادشاہ لزیزه که بادشاہ پا منزلی دا والد دے نو کداغن خطاشی نو مولا لرازی اکاین خطاشی مور اپلار لرازی بادشاہ لخود غوخی ضرورت دے او قاضی فتوه ور کردی امور اپلار خرس کردی موزی چال درخواست نه پیش کوم لدل تا وی چی مور او پلار جوندی خاقیده سی بیتپوس وی چا تا او د داسې ب تپوسه نه به هم تپوس شي یو لوی موبالهغې ذکر کا او الله او ذهنونه کولا او کوې ګورې د بل چهن چې تپوسې کې غ نه به څنګه تپ دغ هغه ب تپوسه تپوس به کل چې د ژوندۍ خاخه کړي شوه نه تطوش بوکړي شي بے ایه ذنبن قتلت چې پخم ګنا دا وجل شي و هه معصوم خو معصوم د ګنا لا نشته نو مرفوع القلم ده رب ملائکلم ویلېږي د بسلیک نه د معصوم نه ګنالي کله کېږي نیکي مور افلار پسیلې کله کېږي یو خیرت دی یاد کې دام دے او اگر چې جمهور دا خیرت اتے یو خیرت یاد کې دام نه لکه امام زه ها کو نور قر او دا شویلی و اذالموعودۃ شعلت د سہیلت په زبان معلومه سی غره کله چې ژوندۍ خخکړی شوی فرز دکی احمد د مور پلان سرون خلی پېبو دا اول مزوجل ژوند یې مول خاړو کې خخول او بعضي علما ودا شي د کلی وایي چې راز د قیامت شي ندا معشوم مد مرد شنو سرون خلی او په وینو بکا یا رب هذه امي وهذه قتلتني اے رب دا مې مرد او دی وجل ام تپوستيو کا ا په وینو وټوله نو یو قرات په سؤالت کې د سالت ته ویوله مزواج لمس کړو واذالم اووده شوالات کلا چې د ژوندۍ خاخه کړي شوي نه پختنا او تطوش بوکلي شي چې اخرستا جرم سو بے ایدھم بین قتلت فکم یو گنات وجل شویوی و ایدھا صحوفو نو شیرات او کلچی صحیفی بکل او کڑیشی اے انسان جو اندیوی نو دسر کرامو کاتبین دی اسم گو رزم گو استا صدار او چی دیو مڑ شی نو دارا تاو کڑی شی تتوا بالموت سحیفی پا مرک سر راتاو کڑی شی نو کلچ رزد قیامت شی بیاورا کلاو کڑی شی او یو حوابی راو آلو زی مومنانو نیکانو تب خلاص کی ملاو شی اللہم جعلنا منہم او دیو بدنسیب نسیوله به ګس لاس کې میلا شي و دڅحوفو نوشیرات کاه چې صحيفی د هر انسان تهوي لاسو کېوررکې وای به اقره کېتابک کفا ب نسییک یو معلیکه دا اخپلا من لا مدلو لا بس پخپل ایسا بو کاؤ کافی ادیبو ایمال حادل کتاوی لا یو غادر سغیرتا ولا کبیرتا الا احسواها سشوی دی امن لا می لرا زماخوی وڑا اولوی گنا ند پریخ مگر طولی راج مکڑی اب آز اگوار شرم کارو نئی وام علاوه کې خو یې لیکلې کینه نا باز کارونه ده شرمې دوی واذ الصحف نشرت کلچ صحیفه کول او بکړې شي او هر چا تبا خپل خپل صحیفه پلاسو کې ور کړې شي او ور څوک خپل صحیفې ملنامه پکاتو مشغول وي اج... اے والا یختمون اللہ حدیثا سوګ بدا الله نه خبرم په ټوله نشي اورته وي ګور زما کرام لکھاتبين خو ظلم نه دیکړې ندیبا هر او رز او هرب مکبر ترایا دی چدا وخت دا دا دا او دځه وو دادا کار دیکنه او زما خبر گواہی کيده لا سنخ په گواہی کئي و دڅحوفو نو شرات کاله چې ملله میبه کولا اوړی شي د مرک سرهخور راته او شوي و د مرک سره غرات ته او شوي نور په کې سلییکمي کل نه کې دلو عامو خلکو په اعتبار وئ بعضې دا س نکان ووي چې مړ شويخوا مل نامه بند نه ده سر د ق اجار دڅو خبري دي. چې دا غې د مرک سره من نامه بنديګي نه مصریف شریف کې د راغلی نور روایاتو او کې ور سره نور مراغلي یو یو شړی دا سکړه صدقې جاریه دا اې مسجد جوړ کړي مدرسې جوړ کړي په دهارې امبار شو پغې روزانه پکی زرګونه سونه خلق منزونه کړي پکی ته لاوت کیږي پکی د دن بیان کیږي په دې ټولو کې د صدا او الحمدلله په یو مسجد کې زړګونه خلق شامل وي چازمکا ورکا نو چا لګونه وسو چاپکی اورفای ورکا د چاپکی د کار وسی مودا مدرسې شي جوړول الله دې غ خلق بخیر پکرا غلی مو به ورس کار وک اوس وفات بنیاټ کې کار کړو یو کس غلو اوس جواده درس موری کې دې شي خبره باور ته لو رزي غټي وڅه ته دي مازيګر چرته لو والسه بوفاتو الله دې ټول له بخاله وې ودانن مټول او رزګټي د پلار د پروشه د پیسو اوس فنیش تا او بس دا مې ورسودانن مټول او سم چې کله کله راشي پښتبي وایي دا باغ غټي به وېخ کی پرتی کنه په باندې کار لید در دی کی هغه رزي او کس راغې په خور نیک سړی ډاکټر دې هر خدمت کوي یو دې ویکاش چلا سوکې مې 7 مور کړې ردا غ صدقه جاریه د جماعت کې دزان شامل کو مدرسې کې دانی خان بچي عالمان حافظان دیندارا دام صدقه جاریه ده اپلار خارو کې پروت او او بچيتي پات دي پینځوړه وخت چې سړې دعا کوي الله ما او بخه عمر فلارم او بخه بازن ایکان بچی پا سجدو کی مور اپلار لدوا حجونا و لکی عمری و لکی نور سوابونا نو ددہ والدین و من لامن نبندیگی او در ملماء لکل علم قرآن نبی ریسلام صحابو تاو خیلو صحابو تابعینو تا دار ترنن پوری رو رسو دن ختمی گی نا خیلو دی خدمت دیو کو دا دا دا قران چې مخه له پروت دی د دیوي چې دا وتر قیامت دی دا ټول کافر کزانې مړ کو کنا او دین ختمي کنا صرف فق خپل بدنیتی خای دا د عام خلکو په بار وایي چې دایي غبره غونډکړې شي ورنه د باز نه کانو ملا می به تر قیامت رواني وي وی وای ز صحف نشرت کل چې صحیفه بکول او کړې شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمدن الی و